Ja, här kommer körschemat som vi har ordnat och den första lördagen varje månad så sänder Geo Lindberg från Studio Frekventa i Stockholm mellan 17 till 18. Och mellan 18 till 18.30 så sänder jag Gunnar. Den andra lördagen varje månad så har vi Gunnar på 90 minuter mellan klockan 17.00 till 18.30. Den tredje lördagen varje månad så har vi återigen Gunnar på 60 minuter mellan 17 till 18. Och mellan klockan 18.00 till 18.30 Studio Frekventa i Stockholm och Georg Lindberg. Den fjärde och sista lördagen varje månad så har vi andra programmet för månaden med Gunnar på 60 minuter mellan 17 till 18. Och mellan klockan 18.00 till 18.30 Studie Frekventa i Stockholm med Geor Lindberg och när det blir en femte lördag så har vi studiefrekventa i Stockholm och Geor Lindberg mellan klockan 17 till 18 och mellan klockan 18.00 till 18.30 sänder jag Gunnar.